mega hido oh, okozi wetu Yesu Kristo na alitukuzwe milele Ninakusalimu rafiki mpendwa kwa jina lipitalo majina yote jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo Karibu katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia hatua nyingine nzuri katika kulitafakari neno lake Leo tunatafakari sehemu ya tatu ya kichwa kinachosema je ni amri ya Mungu au ni mapokeo ya wazee? Je, ni amri ya Mungu au ni mapokeo ya wazee? Tumeona katika tafakari iliyopita kwamba mapokeo yasiyo mtii Mungu yamekuwa mlango unaompa shetani nafasi ya kuendelea kuwateka na kuwatesa watu wa Mungu. Tena yamekuwa chanzo cha mafarakano na mashindano katikati ya waamini kanisa lililopaswa kuwa mwili mmoja wa Kristo limegawanyika vipande vipande kiwango cha kushindwa kunia mamoja kwa sababu ya mapokeo. kanisa lililopaswa kuwa mwili mmoja wa Kristo limegawanyika vipande vipande kiwango cha kushindwa kunia mamoja kwa sababu ya mapokeo. tunabishana kwa habari ya siku vyakula, miandamu ya mwezi mitiririko ya ibada na mambo mengine yanayofanana nayo na hayo tunabishana kwa habari ya siku, vyakula, miandamu ya mwezi, mitiririko ya ibada na mambo mengine yanayofanana nayo na hayo hatutafuti kupendana wala kwa wamoja kama tulivyoagezwwa tunatafuta kasoro na makosa ili kuongeza upasuko hatutafuti kupendana wala kwa wamoja kama tulivyoagezwwa tunatafuta kasoro na makosa ili kuongeza mpasuko Rafiki mpendwa hatukuitwa kushindana sisi kwa sisi tumeitwa kupendana sisi kwa sisi hatukuitwa kushindana sisi kwa sisi tumeitwa kupendana sisi kwa sisi hatukuitwa kuhukumiana sisi kwa sisi tumeitwa kuchukuliana na kusameheana hatukuitwa kuhukumiana sisi kwa sisi tumeitwa kuchukuliana na kusameheana. Hatupaswi kuyaruhusu mapokeo yasiyo mtii Mungu yatutenge. Tunapaswa kuyaweka kando ili tuweze kutii amri ya Mungu ya upendo na huruma. Hatupaswi kuyaruhusu mapokeo yasiyo mtii Mungu yatutenge. Tunapaswa kuyaweka kando ili tuweze kutii amri ya Mungu ya upendo na huruma. Roho Mtakatifu anazungumza na kanisa kwa kinywa cha Mtume Paulo kusema kwa hiyo na wasi mimi nilie mfungwa katika Bwana mwenende kama inave ustahili wito wenu nilioitiwa kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani mwili mmoja na roho mmoja kama na mlivyoitwa katika tumaini mmoja la wito wenu bwana mmoja imani moja ubatizo mmoja mungu mmoja naye ni baba wa wote aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote mungu mmoja naye ni baba wawote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote imeandikwa hivyo katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa sita tumeambiwa tujitahidi kuhifadhi umoja wa roho tujitahidi kuhifadhi umoja wa roho mahali popote tunapoagizwa kujitahidi pana upinzani mkubwa wa shetani mahali popote tunapoagizwa kujitahidi pana upinzani mkubwa wa shetani ni muhimu kufahamu shetani hataki watu wa Mungu tuwe na umoja. Shetani hataki watu wa Mungu tuwe na umoja. Anajua nguvu ya umoja. Kwa hiyo anatumia nguvu zake zote kuzuia umoja. Anajua ngu... nguvu ya umoja. Kwa hiyo anatumia nguvu zake zote kuzuia umoja. Wala hazuii ndani ya kanisa tu, bali hata katika familia, ofisini na katika jamii. Hazuii umoja ndani ya kanisa tu, bali hata katika familia, ofisini na katika jamii umoja unapigwa vita sana umoja unapigwa vita sana ndio maana Yesu alituombea umoja ndio maana Yesu alituombea umoja akasema wote wawe na umoja kama wewe baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako hao nao wawe ndani yetu ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliye wote wawe na umoja kama wewe baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako hao nao wawe ndani yetu ili ulimwengu upate kusadikia kwamba wewe ndiwe Ulienituma imeandikwa katika injili ya Yohana sura ya na mstari wa na moja kwa wanasema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu waswahili wanasema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu. Na Yesu anasema, wote wawe na umoja ili ulimwengu upate kusadiki wewe ndiwe uliye nituma. Wote wawe na umoja ili ulimwengu upate kusadiki wewe ndiwe uliye nituma. Rafiki mpendwa, tumeudhoofisha mwili wa Kristo kwa sababu ya kukosa umoja. Tumeudhoofisha mwili wa Kristo kwa sababu ya kukosa umoja. Badala ya kushikamana na kupeana nguvu tumetang, tumetengana na kushambuliana sisi kwa sisi badala ya kushikamana na kupeana nguvu tumetengana na kushambuliana sisi kwa sisi hapo ndipo tulipompa adui nguvu asiyokuwa nayo hapo ndipo tulipompa adui nguvu asiyokuwa nayo rafiki ni wakati sasa umefika wa kuweka tofauti zetu za kimapokeo pembeni ili tuwe na umoja kama mwili mmoja wa Kristo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 Baba, tunakushukuru kwa ajili ya umoja unaoishi katika Utatu Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa ni mapenzi yako kuliunganisha kanisa lako ulilolinunua kwa damu ya Yesu, lipate kwa sehemu ya umoja wa kiungu Jina lako nalitukuzwe milele Bwana. Tunatubu dhambi ya kushikamana na mapokeo hata tukasababisha mpasuko katika mwili wa Kristo hatujatembea katika wito wa mwili mmoja, roho mmoja, tumaini mmoja na imani mmoja kwa bwana mmoja na mungu mmoja kama ulivyosema katika neno lako. Tumeruhusu kutengwa na tofauti ndogo huku tukiacha kushikamana na kweli ya neno lako linalotuunganisha, linalotuunganisha. Baba, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo, tuturehemu na kutusamehe tusafishe na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakuomba neema ya kukubali kuweka kando kila kinachotutenga na kushikamana na kweli ya neno lako linalo tuleta pamoja ili kanisa lako likakue na likakue, na nguvu yake ikapate kujulikana duniani kote kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kuwa kwa nguvu zako tunaweza kuzishinda hila zote za adui na kuipinga kila roho ya mafarakano kwa nguvu ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunasimama na neno lako linalosema tazama ilivyo wema na kupendeza. Ndugu akae pamoja kwa umoja. Tunaomba utuwezeshe kukaa pamoja kwa umoja katika familia na katika kanisa. Nguvu zako zikapate kuonekana kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuadhimisha na kukusifu Mungu mwenye nguvu na baba yetu wa mbinguni tunakushukuru kwa neema yako itoshayo kututakasa na kutuponya tunakuamini na kukutegemea wewe tu Bwana Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo amen pamoja katika Kristo Yesu silo leo ni tarehe 16 Agosti mwaka tatu. mpendwa katika Kristo Yesu umoja ni nguvu bali utengano ni udhaifu Mungu na atusaidie tuweze kuyaweka kando mapokeo yetu yanayotutenga tukapate kushikamana na neno la Mungu linalo tuleta pamoja. Mungu akubariki uwe na siku njema. Damu ya Yesu Kristo inayomema ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.